а він, покаявшися, пообіцяв, що такого більше ніколи не станеться. «Якщо письменники житимуть вічно, і ніхто не вмиратиме, іронічно вкинув хтось і, мов би, крапку поставив нашій виховній епопеї. Взагалі, з усіх адміністративних осіб, за моїх вісім років роботи в редакції, тільки троє людей були гуманними і не намагалися четвертувати того, хто провинився. Це редактори «Перебивні» Сірогоза та «Відповідальний секретар» Завжди міг мовчкуватий, мов би, наклав на себе якусь обітницю Олег Воложенінов. Очевидно, з огляду на тодішні критерії, вони були погані керівники, бо їх не боялися. Знали, що в проблемній ситуації вони себе, тебе пожаліють. А тоді вимагалися безжальні керівники, які без вагань могли переїхати тебе чи четвертувати, бо справа була в сто разів вища і дорожча за людське життя. Тому й були в такій ціні залізні керівники. Сентиментальних інтелігентів виганяли майже звідусюдь. Я мав щастя знати одного такого керівника. Це був колишній завкорпунтом московської літературної газети Володимир Кисельов, котрий став редактором щорічника наука і культура». Сам щорічник був виданням напівлегітимним. Бо коли Петро Шелест запросив на секретаря з ідеологічних питань видатного хіміка, академіка Національної академії наук Федора Вчеренка, Кисельов сказав йому, що хоче бути головним редактором журналу. Але на жодне живе місце, тобто там, де є людина, він не піде. Якщо ти вже такий всеможний секретар, створи спеціально для мене журнал. Це сьогодні все робиться елементарно просто. А тоді в Москві реєструвалося будь-яке видання, ключно до колгоспної малотиражки. Відповідей на такі подання чекали місяцями. Овчаренко вирішив, що Товариство Знання реєструє скромненький бюлетенчик, у якому висвітлюватиме свою благородну діяльність. Бюлетенчик зареєстрували – Екисельов розмахнувся на грубезну книжку «Старінок на 500». Він консультувався зі своїм другом Шевченком, набираючи редакцію. «Заступником редактора у нас буде», – починав Кисельов. «На жаль, ви не можете, бо ви безпартійний. Отже, заступником редактора буде», – Боря Старчевський підказував Шева. «П'є, п'є, підходить. Відповіденним секретарем у нас буде», – Вільям Лігостов. П'є? П'є. Нормально. За відділом науки і культури у нас буде... Шава називав кандидатуру. П'є? Ні, Леонтівич, не п'є. У нього здоров'я не дозволяє. Може, він і хороший чоловік, але я його не візьму. Бо почуватиметься тут сиротою. Або раптом почне на нас анонімки стругати. І не просіть за нього. Не візьму. Художником у нас буде... Микола Дахно. П'є? П'є. Беремо. Так було набрано колектив унікального видання «Наука і культура України». І тут треба докладно розповісти про харизматичну особу Володимира Леонтьєвича Кисельова. На війну його забрали з акторського факультету Театрального інституту. Він був командиром батареї під Сталінградом, десь там сусідував із Віктором Нікрасовим, якого на війну забрали з архітектурного факультету. Вони подружилися вже в Києві, коли Кисельов клигав після важких поранень. У Кисельова таки лишилися богемні замашки. Ви приходили до нього додому. Він міг зустрічати вас у шортах, тоді велика рідкість і щось вульгарно-буржуазне, якийсь крикливо розмальований тенісці з елегантним метеликом на шиї. Та ще кучма густого непокірного волосся, чорного, вже посмугованого подекуди сивиною, і смагляве обличчя надавали йому подібності з метисом або креолом з Ямайки чи Зантильських островів. У нього в кімнаті була величезна бібліотека і неймовірний кавардак. Він заборонив дружині Зої торкатися тут чого-небудь. Характерно, що безпомильно відразу знаходив у тому хаосі те, що йому було треба. Він був хлібосольний і любив збирати нас на черкування. Та це не були банальні пиятики. Кисельов, геній кулінарії, запрошував нас або на качку по-гасконськи, або на кролика по-лангедокськи – або на м'ясо фондю. А до цих страв виставляв унікальні, як любив казати, трунки. Кон'яки на перцях, горілку на горіхах чи на зубрівці. Я міг би тут багато ще цих диво писати, але загубився той аркуш, на якому з неофітською пожадливістю під його диктовку записував назви і рецепти. Кисельов, як і земляк, був створений для того, щоб будень робити святом. Веселий, дотепний і щедрий. Якось сказав мені, ваша сорочка – це вже ретро, і вона вас старить. А ви ж повинні бути плейбоєм. Одягніть ось цю. І всучив мені якусь модерняжну французьку сорочку. Мені через неї заздрили всі київські модники. Кисельов хоче друкував нас у науці й культурі і виписував підвищені гонорари. Якось я ніякого заїкнувся: Може, це мені забагато? Він нагримав. Мовляв, йому видніше, кому і скільки платити. Тут враховано вражаючу оперативність і високий літературний рівень. У нас навіть не довелося виправити жодної коми. Він був широко відомим письменником. Після невиразної документальної книжечки видав два романи «Чоловік може» і «Вори в домі», які знали не тільки в Києві, а й у Москві та інших містах Союзу. Далі з'явилася дивовижна книжка «Дівчинка і птахоліт». Вона відразу ж вийшла і в українському перекладі, і мала просто шалену популярність. У нього вдома була ціла полиця, на якій стояли перекладні видання «Дівчинки» і «Птахольота». Ця книжка побачила світ навіть у Японії, де була визнана найкращою з-поміж видань іноземних авторів. Киселюв любив вражати якимись сенсаційними знаннями. Тому в його лекторі були і графологія, і френологія, і криміналістика, і якісь східні трактати. І щоразу, коли ми всідалися довкола його журнального столика, великого стола в нього не було, він у перерві між черкуванням приголомшував нас якоюсь сентенцією або невідомою історією з тих фоліантів, до яких дозволяв хіба доторкнутися пальцем. Розуміючи тача, який роздратується чи іронізуватиме. Тут майже не на кожній сторінці звучить черкування і теча горілка. Не знаю, чи п'ють так нині і стільки сьогодні. Тоді пили дуже багато. У тій субкультурі горілка була однією з головних дієвих осіб – без неї не відбувалося нічого. Не кажу вже про похорони Христини чи Дні народження. Вечорами товариство збиралося спеціально остограмитись і обговорити всі світові професійні особисті проблеми. Випадково зустрілися двоє приятелів і вже шукають уважними поглядами найближчу точку, де можна посидіти і про все поговорити. А вже богема просто плавала в грілці. Багато. І потонуло в ній. Грилка давала в бюджет Союзу величезні надходження. Якщо оглянутися в те минуле, то можна побачити, що через усю Україну проті,